Quan ens adrecem a una sola persona, de tu, i li diem Cobra'm, plau. Calla una estona! Tanca la porta! O menys a més, el verb, en imperatiu, acaba en vocal neutre, e, i s'ha d'escriure sempre amb a. Els únics imperatius que acaben en e són aquests quatre. Corre, vine, obre i omple. Tots els altres acaben en a. Ara bé! Tot i que sonen igual, són homòfons, a l'hora d'escriure no hem de confondre els imperatius que acaben en A amb els noms masculins de la mateixa família que acaben en E. Escolteu amb atenció aquestes parelles de frases. Compte amb mi. Acabat en A perquè és un imperatiu. Demanem el compte. Acabat en E perquè és un substantiu. Respecte la seva decisió. Acabat en A perquè és un imperatiu. Li han perdut el respecte. Acabat en E, perquè és un substantiu. Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.